Capitolul 29. Gremeaș Cicliuci Soarele se ridică deasupra pustiului Deluros la orele 5 și 2 minute 46 secunde. Ostap se sculă cu un minut mai târziu. Reporterul fotografic Menșov începuse să-și agațe pe el gențile și curelele. Șapca și-o puse cu cozorocul la spate ca să nu-l împiedice să se uite în vizor. Îl aștepta o zi mare. Ostap spera și el într-o zi mare și, fără să se spele măcar, se dădu jos din vagon, luând dosarul galben cu el. Trenurile cu aspeți veniți din Moscova, Siberia și Asia Centrală formaseră adevărate străzi și ulicioare. Garniturile se apropiau din toate părțile de tribună, locomotivele șuierau și aburii albi făceau haltă pe pânza cu lunga lozincă, magistrala de răsărit, primul copil al planului cincinal. Toată lumea mai dormea încă și vântul răcoros făcea să fluture steagurile de la tribuna goală, când o stap văzut zarea senina acestei regiuni accidentate, întunecându-se deodată din pricina unor nori de praf. De după dealuri răsăriră din toate părțile căciul suguiate. Mii de călăreți stând în șei de lemn și mânându-și căluții păroși, se grăbeau să ajungă la săgeata de lemn, înfiptă în punctul unde se stabilise cu doi ani în urmă, Întâlnirea celor două linii. Aururi întregi de nomazi veneau spre locul joncțiunii. Capii de familie mergeau călare. Tot călare bărbătește soseau nevestele, iar copiii, câte trei, erau și ei pe căluții lor proprii. Nu lipseau nici măcar soacrele care, rele, își mânau ca ei credincioși, izbindu-i în burtă cu tocurile. Grupurile de călăreți alergau pe câmp cu flamuri roșii, se ridicau în scăr și întorși pe jumătate în așa, priveau curioș minunile. Minunile erau multe. Trenuri, șine, operatori cinematografici cu aspect voinicesc, cantina din scânduri spațiate, apărută subit pe un loc viran, megafoane din care se auzea o voce fragedă repetând, 1, 2, 3, 4, 5, 6, spre a verifica dacă instalația de radio e gata și așa mai departe. Cele două orășele de montaj, cele două întreprinderi de construcție pe roți, cu depozitele lor de materiale, cu cantinele, birourile, băile și locuințele respective pentru muncitori, stăteau una în fața celelalte, în dreptul tribunei, despărțite între ele numai cu 20 de metri de traverse, pe care șinele încă nu fusese fixate. Pe acest interval urma să se așeze ultima șină, să se bată ultimul crampon. În capul orășelului din sud atârna o pancartă. Arată ce poți, nordule! iar în capul orășelului din nord, alta, arată ce poți, sudule. Mâncitorii din ambele orășele se amestecaseră formând o unică mulțime. Se vedeau pentru întâia oară, deși aflaseră unii despre alții chiar de la începutul construcției, când îi despărțeau 1500 de kilometri de deșert, stânci, lacuri și râuri. Întregerea în muncă grăbise întâlnirea între ei cu un an. În ultima lună șinele erau așezate în pas alergător. Nordul și Sudul căutau care pe care să se întreacă și să ajungă primii la gremeași cicluci. Învisese Nordul. Acum șefii ambelor echipe, unul într-o scurtă de culoare a grafitului, iar altul într-o cămașă albă, discutau prietenește lângă săgeată. Pe fața șefului Nordului apărea din când în când, fără voia lui, un zâmbet perfid. Nordistul se grăbea să-l alunge și lăuda Sudul, dar zâmbetul făcea din nou să-i joace mustățile decolorate de soare. O stapă alergă spre vagoanele orășelului nordic, dar nu găsi pe nimeni. Toți se strânseseră la tribuna, în fața căreia muzicanții se și aflau instalați. Frigându-și buzele de muștiucurile lor de metal încins, cântau o uvertură. Ziariștii sovietici ocupară aripa stânga a tribunei. A plecat peste balustradă, la Voazian îl implora pe Menșov să-l fotografieze în exercițiul funcțiunii. Dar lui Menșov nu i dea de el. Îi fotografia pe udarnicii de la calea ferată, în grupuri și câte unul, punându-i pe cei ce bătuseră crampoanele să ridice ciocanele, iar pe săpători să se sprijine în lopeți. În aripa dreaptă luară loc străinii. La intrarea în tribună, ostași ai Armatei Roșii controlau invitațiile. Ostap nu avea invitație. Șeful trenului le eliberase pe baza unei liste pe care... Ostap Bender, reprezentantul gazetei Cernomorscului, nu figura. Zadarnic îi făcea gargantioase semne să vină sus strigând, nu-i așa, n-am dreptate? Ostap clătina negativ din cap și era cu ochii nedeslipiți de tribuna unde ședeau înghesuiți eroii și oaspeții. În chiar rândul întâi ședea liniștit normatorul Alexandr Coreico din oroșelul de montaj din nord. Spre a se feri de soare, își pusese pe cap un coif făcut dintr-un ziar. Când se aplecă puțin ca să-l poată auzi mai bine pe primul orator, care își croia drum spre microfon, o stab cu mâinile pâlnie la gură, strigă. Alexandru Ivanovici Coreico se uită în jos și se ridică în picioare. Muzicanții intonară internațională, dar bogatul normator asculta imnul cu capul în altă parte. Silueta nesuferită a marelui maestru, care alerga pe terenul curățat pentru așezarea ultimelor șine, îi răpise dintr-o dată toată a sufletească privi peste capetele mulțimii gândindu-se unde să fugă, dar în jur era deșertul. 15.000 de călăreți alergau fără a astâmpăr neîncetat, înainte și înapoi, trecând de zeci de ori vadul pârâului rece și abia când începu mitingul se aliniară în spatele tribunei. Iar unii sfioși și mândri colindară toată ziua pe vârfurile dealurilor, neputându-se hotărâ să se apropie de mitingul ce frămăta zgomotos. Constructorii magistralei de răsărit își sărbătoreau victoria zgomotos, vesel cu vuiete și muzică, săltându-i în brațe pe favoriții și eroii lor. Pe traverse fură întinse cu tot zângănitul de rigoare șinele. Într-un minut fură potrivite pe locul destinat și muncitorii montori, care bătuseră până atunci milioane de campoane, cedară ultimele lovituri conducătorilor lor. Potrivit legilor ospitalității, zise bufetierul, care ședea cu bucătarii pe acoperișul vagonului restaurant. Un inginer decorat cu ordinul drapelul roșu, își dădu pălăria mare de fetru pe ceafă, apucă ciocanul de mânerul lui lung și făcând o mutră nenorocită izbi cu el, nimerind în pământ. Această izbitură fu urmată de râsul prietenos al muncitorilor, printre care era o vitej care fixau cramponul în șină dintr-o singură lovitură. Totuși, loviturile seci în pământ începură să alterneze cu altele răsunătoare, fapt ce dovedea că ciocanul mai vine uneori în contact și cu cramponul. Băteau cu ciocanele și șefii nordului, și cei ai sudului, și diversi oaspeți, și secretarul comitetului de ținut, și membrii de-ai guvernului. Cel din urmă crampon îl bătu în traversă, în vreo jumătate de oră, directorul construcției. Apoi începură discursurile care erau rostite de câte două ori odată în kazahă și odată în rusește. Tovarăș, spuse încet un muncitor udarnic, căutând să nu se uite la ordinul drapelului roșu, care fusese prins cu câteva clipe înainte de cămașă. Ce s-a făcut, s-a făcut, și nu e cazul să vorbim prea mult despre asta. Din partea întregului nostru colectiv de montaj, rugăm guvernul să ne trimită imediat pe un șantier nou. Ne-am sudat bine împreună și în ultimele luni am izbutit să așezăm câte 5 km de șină pe zi. Ne luăm angajamentul să menținem și să sporim această normă. Trăiască revoluția noastră mondială. Am vrut să mai spun tovarăș, că traversele ne-au venit cu un mare procent de rebuturi și că a trebuit să aruncăm multe. Acest sector trebuie îmbunătățit. Corespondenții nu se mai puteau plânge acum de lipsă de material. Luau note după discursuri. Luau inginerii detalie și le cereau date precise. Se făcuse cald, se stârnise praf și toată lumea era preocupată. Mitingul acesta, desfășurat în pustiu, fumega ca un foc uriaș. La vazian, după ce mâzgălea zece rânduri, dădea fuga la telegraf, expedia o telegramă fulger și, din nou, se apuca să noteze. Uhudşanski nu nota nimic și nu trimitea niciun fel de telegrame. Avea în buzunar glosarul festiv, care îi dădea posibilitatea să întocmească în cinci minute o corespondență admirabilă cu bibiluri asiatice. Viitorul lui era asigurat. De aceea se adresa cu săi cu o nuanță satirică în glas și mai accentuată decât de obicei. Vă străduiți Să fiți sănătoși! Pe neașteptate apărură în loja ziariștilor sovietici Lev Rubașkin și Ian Skameichin, care rămăseseră de la Moscova, și îi adusese un avion sosit în zori la locul solemnității. Avionul aterizase la 10 km de gremeași în spatele unui deal îndepărtat, pe un aerodrom natural, și frații corespondenți sosiră abia acum, venind de acolo pe jos. După ce îi salutară în grabă pe ceilalți, Lev Rubashkin și Ian Scameichin își scoaseră din buzunare carnetele și se apucară să recâștige timpul pierdut. Aparatele fotografice ale străinilor, să căneau fără întrerupere. Gâtlejurile se uscaseră din pricina discursurilor și a căldurii. Participanții la meeting se tot uitau în jos la părul rece și la cantina unde umbrele vărgate ale șopronului cădeau pe mesele lungi de banchet, pline de sticle verzi cu apă minerală. Alături se aflau chioșcuri spre care participanții la meeting fugeau din când în când să bea câte ceva. Coreico nu mai putea desete, dar răbda sub coiful său de hârtie. Marele maestru îl zădăra de la distanță, tot ridicând în sus o sticlă de limonadă și dosarul galben legat cu șireturi de ghete. Pe masă, între carafa cu apă și microfon, fu urcată o mică pionieră. Hai fetițo, zise vesel directorul construcției, spune-ne ce părere ai despre magistrala de răsărit. Nu ar fi fost de mirare ca fetița să fie bătut pe neașteptate din picior și să fi început. Tovarăși! Dați-mi voie să fac bilanțul realizărilor care, și așa mai departe, pentru că la noi se întâlnesc copii model care, cu o tristă sârguință, rostesc discursuri de câte două ceasuri. Dar pioniera din gremeași și cluci, prinse cu mânuțele slabe taurul de coarne, fără alte introduceri și cu o voce subțire și caragioasă strigă, trăiască planul cincinal. Palamidov se apropie de profesorul economist străin, vrând să obțină de la el un interviu. Sunt entuziasmat, spuse profesorul. Toată opera de construcție pe care am văzut-o în URSS este uriașă. Nu mă îndoiesc că planul cincinal va fi îndeplinit. Voi scrie despre lucrul acesta. Și într-adevăr, după șase luni scoase o carte în care demonstra pe 200 de pagini că planul cincinal va fi îndeplinit în termenul stabilit și că URSS va deveni una dintre cele mai puternice țări industriale. Iar la pagina 201 profesorul declara că Tocmai din această cauză, țara sovietelor trebuie distrusă cât mai repede, că ce altfel va aduce în mod firesc dispariția societății capitaliste. Profesorul se dovedia a fi un om mai practic decât palavragiul Heinrich. De după undeal deal apăru un avion alb. Kazahi o luară la fugă care încotro risipindu-se capuii de potârniche. Umbra mare a avionului trecut peste tribuna, apoi, tremurătoare, se îndreptă spre pustiu. Strigând și agitând bicele în aer, Kazahii o în goană după umbră. Operatorii de cinema învârteau neliniștiți aparatele lor. Se făcu și mai mult praf și mai multă hărmălaie. Mitingul se terminase. Uite ce e spuse Paramidov, ducându-se grăbit la cantină împreună cu confiații săi. Hai să ne înțelegem să nu scrim banalități. Tot ce e banal e neinteresant, îl susținul la voazian. E groaznic. Și pe drus pe cantină corespondenții hotărâră în unanimitate să nu scrie despre uzun culac, care înseamnă ureche lungă și care la rândul ei înseamnă telegraf de stepă. Despre asta au scris toți cei care au fost în Orient și ți se făcea pur și simplu silă să mai citești. Se înțelesă de asemenea să nu scrie reportaje intitulate Legenda lacului Isuc Kul. Ajunge cu banalitățile în stil oriental. În tribuna rămasă goală, printre mucurile de țigară, bilete rupte și nisipul adus de vânt din pustiu, nu mai ședea decât Coreico, care nu se putea hotărâ deloc să coboare. Vino jos, Alexandru Ivanovici!" îi striga Ostap. Fieți milă de dumneata! O închițitură de apă minerală rece! Ei, ce zici? Nu vrei? Atunci fieți milă de mine! Mie e foame! Știi că tot nu voi pleca! Poate vei să-ți cânt serenada de Schubert cu pas ușor la mine, vino dragul meu prieten! Pot să o fac dacă ții mai decât! Dar Coreico nu mai așteaptă. Își dădea seama și fără serenadă că va trebui să dea banii. Gheboșat începu să coboare, oprindu-se la fiecare treaptă. Poți coif? Se amuză o stat. Dar unde-i surtu culcenușiu? Aluzie la corabia văzduhului de M. Lermontov, lirice, editura Cartea Rusă, 1956, pagina 247. Nici n-ai să mă crezi când o să-ți spun ce dormi a fost de dumneata. Ei, bine te-am găsit, bine te-am găsit. Poate vrei să ne îmbrățișăm? Sau mergem direct la tezaur în peștera lui Leichtweiss, unde îți păstrezi tu gricii? Întâi să mâncăm, răspunse Coreico, a cărui limbă se uscase de sete și zgâria acum ca un rașpel. Putem să mergem și la masă, numai te rog de data asta să nu mai umbli cu fofărlica. De altfel n-ai nicio șansă. Băieții mei stau la pândă pe dealuri, mințiu o stap pentru orice eventualitate. Și amintindu-și de băieți se întristă. Masa pentru constructor și oaspeți fu servită în stil european. Kazahii se instalară turcește pe covoare, așa cum fac în Orient toți oamenii, iar în Occident numai croitorii. Ca mâncare aveau plov în în albe ca băutură limonadă. Europenii se așezară la mese. Constructorii cunoscuseră în cei doi ani de muncă nenumărate greutăți, griji și emoții. Dar numai puțină bătaie de cap le dădu și organizarea banchetului în mijlocul pustiului. Meniul asiatic și european fu discutat veme îndelungată. Problema băuturilor spiritoase stârni și ea dezbate din de lungi. Timpul de câteva zile, direcția șantierului începusă semene cu Statele Unite înainte de alegerile prezidențiale. Adepții regimului sec luptau crâncen cu adeții regimului umed. În cele din urmă, celula de partid se pronunță împotriva băuturilor spiritoase. Se puse atunci o altă problemă. Străinii, diplomații, moscoviții... Cum să li se dea o masă mai elegantă? Orice s-ar spune, ei la Londra și la New York sunt învățați cu tot felul de excese culinare. Și așa se hotărâ aducerea din tașkent a bătrânului specialist Ivan Osipovici, care pe vremuri fusese metr hotel la Moscova, la celebrul restaurant Martianăci, iar acum își termina zilele ca responsabil al unui bufet de lângă piața de păsări. Ai grijă, Ivan Osipovici," îi spuseră cei din direcție, să nu ne faci de râs. O să fie și străini. Trebuie să aranjezi ceva așa mai cușic. Zău, credeți-mă, îngăimă bătrânul cu lacrimi în ochi. Ce oameni am servit eu, ehei, l-am servit și pe prințul de Württemberg. Nu trebuie să plătiți nicio o lețcaie. Cum nu o să-mi dau eu toată grija acum spre sfârșitul vieții. Vă dau oamenilor să se sature și apoi lasă mor. Ivan Osipovici era teribil de emoționat. Când află că s-a renunțat definitiv la băuturile spiritoase, era cât pe ce să se îmbolnăvească, dar nu se putu hotărâ să lase Europa fără masă. De cel prezentă fu mult amputat și bătrânul, mărăind sub mustață, vreau să-i satur și să mor, adăugă 60 de ruble din propriile sale economii. În ziua banchetului, Ivan Osipovici sosi într-un frac scos de la naftalină. În tot timpul mitingului fu foarte nervos, se uita mereu la soare și țipa la nomazii care, din simplă curiozitate, încercau să intre călare în cantină. Bătrânul îi amenința cu șervetul și striga. Pleacă de aici, păgânule, nu mă ține de la treabă, că mi se taie sosul picant și consomeul încă nu e gata. Aperitivele se aflau deja pe masă. Totul era aranjat foarte frumos și cu multă pricepere. Șervetele scrobite stăteau drept, untul, tăiat artistic în cubulețe, era pus la gheață, pe farfurioare de sticlă, scrumbiile țineau în gură câte un cerculeț de ceapă verde sau o măslină, masa era plină de flori și chiar și pâinea neagră obișnuită arăta cât se poate de prezentabil. În sfârșit, oaspeții veniră la masă. Toți erau prăfuiți, congestionați de căldură și lichniți de foame. Niciunul nu semăna cu prințul de Württemberg. Ivan Osipovici simțit deodată că se apropie o nenorocire. Cer iertare oaspeților, spuse el curtenitor, dar masa nu va fi gata decât peste cinci minute. Am o rugăminte personală, să nu vă atingeți de nimic de pe masă până nu o să înceapă să se servească, pentru ca totul să fie așa cum trebuie. Fugi pentru un minut la bucătărie, cu pas ușor și săltat, ca în localurile de lux, dar când se întoarce cu tava cu pește, fastos prezentat, se lovi cu ochii de un tablou îngrozitor. Parcă năvăliseră barbari. Atât de mult se deosebea tabloul pe care îl avea în față de ceremonialul pe care îl stabilise el pentru masă, încât Ivan Osipovici încremeni pe loc. Englezul cu talie de jucător de tenis mânca senin pâine cu unt. Heinrich, întins peste masă, căuta să scoată cu degetele o măslină din gura unei scrumbi. Pe masă domnea o harabavură ca după un măcel. Potolindu-și puțin tel foamea, oaspeții începură, vesel, să schimbe între ei impresiile. Ce e asta?" întrebă bătrânul cu un nod în gât. Dar unde-i supa taică?" întrebă Heinrich cu gura plină. Ivan Osipovici nu răspunse nimic. Făcu numai un gest de silă și plecă. Lăsă restul pe seama subalternilor săi. Când cei doi meșteri răzbătură până la masă, un grăsan cu nasul ca o banană rostea primul discurs. Spre marea sa mirare, o stapăl recunoscu pe inginerul talmudovski. Da, suntem niște eroi, exclamat Almudovski, ținând întinsă mâna în care avea paharul cu apă minerală. Salut nouă constructorilor magistralei de răsărit! V-ați gândit în ce condiții muncim noi aici, cetățeni? Să luăm de pildă de salariul. E adevărat că aici salariul e mai bun decât în alte locuri, dar condițiile de confort unde sunt? Teatru nu există, pustiu, niciun fel de canalizare. Nu, în condițiile astea nu pot să lucrez. Cine e ăsta? se întrebau constructorii între ei. Îl cunoști? Între timp, Talmudovski își trase de sub masă valizele. Puțin în pasă de contract, țipa el, îndreptându-se spre ieșire. Cum? Să dau înapoi banii de deplasare? Nu mai prin justiție, nu mai prin justiție. Și chiar și atunci, când croindu-și drum să plece, îngheontea cu valizele pe cei ce ședeau la masă, în loc de pardon, continua să țipe sălbatic, nu mai prin justiție. Și în aceeași noapte, dumnealui Talmudovski, în compania unor meșteri rutieri care plecau cu treburi la capătul sudic al căi ferate, zbura la vale într-o drezină cu motor spre alte meleaguri. dea călare pe valize și explica meșterilor de ce nu poate lucra un specialist cinstit prin coclauri din astea. Odată cu ei pleca acasă și bătrânul metru de hotel, Ivan Osipovici. De durere nu mai apucase să-și scoată nici fracul și era beat mort. Barbarii striga el, ținând capul în vânt și amenințând cu pumnul în direcția stației Gremiaș-Cicluci. Tot serviciul s-a dus dracului. L-am servit pe Anton Pavlovici, pe prințul de Württemberg. să mă văd acasă și mor. Atunci o să-și aducă aminte de Ivan Osipovici. Pregătește, o să-mi zică, un banchet pentru 84 de persoane. O să pregătesc pe dracu, că nu o să mai aibă cine, fiindcă Ivan Osipovici Tricatcov nu mai e. Ivan Osipovici a decedat pentru veșnicie și s-a dus într-o lume mai bună, unde nu există durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Veșnică pomenire. Și în timp ce bătrânul își cânta singur prohodul, coada fracului îi flutura în vânt ca un steag. Nemai lăsându-l pe coreico nici măcar să-și termine compotul, o stapel ridică de la masă și îl drase după el să se socotească. Pe o scăriță demontabilă montabilă, maestrii se urcară în vagonul de marfă, unde se afla biroul grupului de montaj din nord și unde se găsea și patul pliant din pânză al normatorului. Se încuiară în vagon. După masă, când pasagerii trenului special se odihneau ca să prindă forțe pentru a lua parte la chermesa din acea seară, foiletonistul Gargantua îi surprinse pe cei doi frați corespondenți, îndeletnicindu-se cu un lucru nepermis. Lev Rubashkin și Jan Skameichin duceau la telegraf două hârtiuțe. Pe una era o știre scurtă. Urgent Moscova, telegraful stepă stop, uzun cu lac stop, ureche lungă stop, transmis toate aulurile vestea terminării magistralei de răsărit Rubașkin. A doua hârtiuță era mâzgălită de sus și până jos. Iată ce cuprindea. Legenda lacului Isâc Pătrânul Cara Kalpak, Uhum Buheev mi-a povestit următoarea legendă învăluită de colbul veacurilor. În urmă cu 200.485 de, de luni, nevasta Hanului, frumoasa Sumburun, tânără și iute de picior ca un je hran, berbec de munte, s-a îndrăgostit din tot sufletul de tânărul viteaz, Aibulac. Mare fu durerea bătrânului Han când află că mult iubita lui soție îl înșală. Bătrânul făcuru rugăciuni timp de 12 luni, apoi cu lacrimi în ochi, o închise pe frumoasa Sumburun într-un butoi de care legă un bolovan de aur curat, ce avea o greutate de șapte Jasa Sâni, 18 kg, și aruncă prețioasa încărcătură într-un lac de munte. De atunci, lacul a căpătat numele de Sfântul Isâc Kul, adică pe kazah la Donaimobile. Ianskameikin Sarmatski, în paranteză piston. nu e așa?" întrebă Gargantua arătând hurtiuțele capturate de la cei doi frați. N-am dreptate?" Desigur că e revoltător," răspunse Palamidov. Cum ați îndrăznit să scrieți legenda după cele ce am hotărât?" După părerea voastră, Isucul se traduce prin ladona imobile. Dar așa o fi? Nu v-a mințit cumva așa zisul cara calpa cu humbuhev? Oare numele ăsta nu se traduce prin Nu arungați în lac femeile tinere și frumoase, ci aruncați pe corespondenții creduli care cad sub influența nefasta a exotismului? Scriitorul cu hăinuță de copil roșii În carnetul lui figurau deja și uzun cu lac și două legende miresmate prevăzute cu înflorituri orientale. După părerea mea, spuse el, nu e nimic rău în asta. Din moment ce uzunculac există, trebuie firește să scrie și cineva despre el. Dar despre asta s-a scris de o mie de ori, răspunse la vazian. Uzunculac există, oftă scriitorul, și dacă există, este un lucru de care trebuie să ținem seama.